Və səlləmə təsliəmə kəsirən ilə üməd-dín. Aynə khayrəl-keləmə, kelamu Allah. Və khayrəl-hədiyə, hədiy-i Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və şərrəl-umur muhdəsətətəhə. Və kulla muhdətətin bida, və kulla bidaətin dələlə, və kulla dələlətin fə nər. Amma bəqd, Aziz kardaşlarım, Həmişə oldu, hüçməyəmə özmə, Allahdan qorxmağa nəsit edirəm. Dəfələrlə demişik, bir daha təkrar edirik. Allah qorxusu bütün xeyr-xal işlərin başı sayılır. Yəni, onsuz heç bir yaxşı əməl qəbul olunur. Ucaq Allah Əl-Maidə surəsində buyurur ki, İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl-müttəqin Allah Yaxşı əməlləri ancaq müttəqilərdən qəbul edir. Təqva da elə bir şeydir ki, onu artırmaq üçün gündəlik olaraq onun üzərində çalışmaq lazımdır. Azacaq onu boş buraxdıqda əldən çıxa bilər, onu itirə bilərsiz. Yeganə şeydir ki, Peyğəmbər s.a.v. hər gün sahabələrinə onu nəsiyyət edirdi. Əgər Rasulullah s.a.v.in həyat tərzində baxsanız, görərsiniz ki, istənilən əmri sahabələrinə bir kərə deyər, onlar da ömrlərinin axırına zənd onu sevə-sevə sevə yerinə yetirərdilər. O işi görməkdə ötüşərdilər. Namaz qılın, deyir. Və s-salam, sahabə ömrünün axırına qədər namazı qılır. Heç vaxt onu tərk etmir. Oruz tutun, zəkat sədəqə verin həc və ömrə ziyarətini yerinə yetirin və s. Bir dəfə deyərdir. Lakin Allahdan qorxun nəsiyyətini Rasulullah s.a.v. hər gün onların yadına salardı. Bu demək çox mühüm məsələdir. Əgər biz tarixə baxsaq, tarixdə gəlib yetmiş müsəlmanların həyat tərzinə baxsaq, yalnız Allahdan qorxan müttəqilərin, səmimi, dost olduğunu görə bilərik. Yerdə qalanlar, dünya maraqı xatirinə dostluq edənlərin hamısının aqibəti çox pis olub. Qiyamət günü onlar bir olmayacaq. Quran-ı kərimdə Allah subhanı talə buyurur ki, bir-birlərini çox sevən qardaşlar qiyamət günü bir-birinə düşmən kəsiləcək. Ancaq mütləqilərdən başqa. O müttəqilər ki, bu dünyada da qardaşlar, ahirətdə də bir yerdə olacaqlar, cənnətdə də qardaş olacaqlar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. həmin o müttəqiləri bir binaya bənzədir. bir müminlər, bir bina kimidirlər? Kərpizi-kərpizi üzərinə qoymaqla bina necə möhkəmlənir, bir-birinə keçirir? Sallallahu Əli ilə bunu göstərir. Barmaqlarını bir-birinə keçirərək deyir ki, müminlər bir bina kimidirlər. Bir-birini saxlayır. Bu binanı heç kəs dağıda bilməsin. Möminlər nə vaxt bir bina kimi olur? Allahdan qorxub bir-birilərinin haqqını ödədikdə. İndi isə biz müminlərin bir-birinin haqqını ödəmək xüsusunda nə görürük? Birinin o birindən keçəcəyi varsa ona ödəyir. Maraq yoxdursa, qardaşlıq edmir. Xalbuki o müminlər qardaşlığı Allah rizası üçün qururdular. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, kim Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün nifrət edər, Allah rizası verər və Allah rizası götürərsə, imanını kamilləşdirmiş olar. Bu cür mümin olmaq üçün Möminlər nə etməlidirlər? Bir-birlərini Allah rizasını sevməlidirlər. Necə ola bilər varlı mömin kasıb mömini kasıb olduğuna görə sevməsin? Və necə ola bilər ki, kasıb mömin varlı mömini varlı olduğuna görə sevsin? Həgər belə olarsa, o möminlərin birliyində heç bir xeyir, bərəkət olmaz. Varlı mömin kasıb mömini Allah rizası üçün sevməlidir, eləcə də əksinə, bütün bunlar Allah rizası üçün olduğu zaman Allah o birliyə xeyir bərəkət verir. Və biz qərara gəldik ki, bu gün sizə Rabbimizin öz müqəddəs kitabında nazil etdiyi mühtəşəm bir ayəni izah edək. Ayə Kəhv surəsindədir. Allah Subhanahu taala hemen ayet-i buyurur. "Osbir nefseke ma'al lazina yad'un rabbahum bil-ghadaati ve'l-eşi, yuridun vec'he. Ve la ta'du aynaka anhum turidu zinata'l-hayati'd-dunya. Ve la tut'i men aghfalna kalbahu an zikrina ve kad'a Diqqət edin, ayədə nə deyilir? Səhər və axşam çağı Rəbbinin üzünü diləyərək, ona dua edənlərlə birlikdə özünü səbirlə apar. Dünyanın bərbəzəyini istəyərək, nəzərlərini yoxsullardan çevirməm. Qəlbini bizi ammaqdan xəbərsiz etdiyimiz, nəfsinin istəyinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itaət etmək. Gəlin, bu üç möhtəşəm nəsiyyəti bir-bir izah edək. Ayənin əvvəlində Allah s.ə. buyurur ki, səhər və axşam sağır Rəbbinin üzünü diləyərək, ona dua edənlərlə birlikdə ol, bu ayə nə vaxt nazil olar? O zaman ki, varlılardan biri Peyğəmbər s.ə.v.ə deyir ki, yanındakı o kasıb sahabələri Bilal, Suheyb və digərlərini özündən uzaqlaşdır. Biz onlarla oturub durmaq istəmirik. Onlar kimdir ki, biz onlarla oturub quralaq? O kəsilərlə oturub durmağı özlərinə ar bilirlər. Bu zaman Allah Subhanahu ayən nazil edir. Səhər və axşam Rəbbinin rizasını Qazanmaq məqsədi ilə ona ibadət edən, onu zikir edən, ona dua edən müminlərlə bir yerdə ol. Onlarla dostluq et. Baxın, qardaşlar, bu meyyarda, Allah s.ə.v. bizə bir meyyar qoyub. Kiminlə dostluq edin? O insanlarla dostluq edin ki, onlarla oturanda sizin imanınız təzələnəcək. İmanınız artacaq. O kəslər barədə Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Sahabələrinə buyurur ki, sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Sahabələr bəli deyəndə Rasulullah s.a.v. buyurur, o kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür. Bu insanlarla oturub durun. Bəzən elimsiz adam, elimli adamın yanında oturur, onun elmindən eşidəndə imanı artır. Həmsinində elimli adam elimsiz adama Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarını çatdıranda, onu başa salanda, onların sevinci, onların imanının artması ona təsir edir, onun da imanı artır. Bütün bunlar qarşılıqlı olur. Demək, o kəslər ki, onları görəndə imanın artır, Allah yada düşür, onlarla oturuldur. Onlarla oturmağın faydası nədir? O cür insanlarla oturanda bir məclis quranda nə baş verir bilirsiniz? Təfələrlə bu hədisi demişir sizə. O məclisi dərhal mələklər əhatə edir. O məclisə sükunət nazir olur. O məclisi rəhmət böyir. Allah s.ə. o məclistəkilərin günahlarını bağışlayır. Və ən gözəli o məclistə olanları ad-baad Allah s.ə. mələklərin yadında zikr edir. Ona söz verir Allah s.ə.vəd verib Quranda, Əl-Bəqara surəsində Fəzkuruni əzkurqun Məni yad edin, mən də sizi yad edin. Budur, nə qədər çox bacarırsınız, Allahı yad edən insanlarla oturub durun ki, onun sizə faydası olsun. Ayanın ikinci tərəfi gəlir. İkinci mühtəşəm nəsiyyət. Dünyanın bərbəzəyini istəyərək, nəzərlərini yoxsullardan çevirmə. Bu ayədən açıq aydın başa düşülür ki, kim dünyaya tamah salırsa, onlar kasıba yuxarıdan aşağı baxır. Halbuki, Peyğəmbərlərin hamısı ancaq vaxtının çox üstəsini kasıblarla keçirib. Yadınıza salıram. Herakl Əbu Süfiyyəna sual verir. Deyir ki, O, özünü Peyğəmbər iddia edən adamın, arxasınca gedənlərin çoxusu kasıblardır yoxsa varlılar? Abu Sufyan deyir ki, kasıb Hətta onların arasında varlı sahabələr var idi, Osman kimi, Abu Bakır, Abdurrahman İbn-i Avf radiyallahu anh kimi sahabələr var idi, lakin onlar özlərini elə aparırdılar ki, kasıbdan seçilmirdilər. Onlar da kasıb təbəqəsinə aid edilirdilər. Herakal nə verir? Deyir ki, Bütün peyəqəmbərlərin halı belə olub. Bütün peyəqəmbərlərin ardızılları kimlər olub? Kasıblar. Varlı, təkəbbürlü insanlar iman əhlini heç vaxt qəbul edə bilməyiblər. Rəsullullah s.a.v. Məkkədən Mədənəyə hicrət edir. Abdullah ibn-i Salam radiyallahu anh deyir ki, Mən işitdim ki, Muhammed s.a.v. Mədinəyə gəlir. Tez, qasa qasa gəldim ki, görüm, bu nəzür insandır. Gəlib baxdım ki, cəmat onun başına yaxışıb və gözləyirlər bu, bir söz desin, bir nəsiyyət eləsin. İlk nəsiyyəti belə oldu. Ay cəmat, mərhəmətli Allaha ibadət edin. Kəsiblara yemək verin və salamı yayın ki, cənnətə girəsiniz. Dikqət edirsiniz mi, qardaşlar? Cənnətə aparan əsas üç amildən biri nədir? Kəsiblara yemək vermək, onları sevmək. Gəlin, Peyğəmbər s.a.v.in sahabələrindən misal çək. Onlar kəsiblarla necə davranadılar? Üçünü misal çək edəm sizə. Birincisi, Cəhər İbn-Əmdə Talibdir, radiyallahu anhə. Bu sahabə Məkkə dövründə İslamı qəbul edir. Başqa sahabələrlə bir yerdə əziyyətlərə məruz qalır deyə Həbəşistana hicrət edir. 70-ə yaxın sahabə Həbəşistana hicrət edir və 10 ilə yaxın Həbəşistanda qalırlar. Xeybərin fəthi günü qaydır. Mədinəyə. Rasulullah s.a.v. onu görəndə sevinir və deyir, mən bilmirəm, xeybərin fətihində sevinim, yoxsa cəfərin gəlişinə. Xeybərin fətihindən sonra bir ilə yaxın müddət keçir, müətə döyüşündə şəhid olur. Bunu mən niyə misal çəkdim? Ki, cəmi bir ilə yaxın orada Mədinədə qalır, sonra da şəhid olur. Bunu misal çəkməkdə mənim məqsədim var. Baxın, Cəhər İbn Əbi Talib radiyallahu anh Həbəştana hizirət etdiyi gündən 10 il ərzində umumən kəsiblara kömək edən nə qədər sahabə var idi? Abu Bakır, Ömər, Osman, Ali, Abdurrahman İbn-Əov və digərləri radiyallahu anhım. Ancaq bu kəsiblar məhz Cəhər İbn-Əbi Talibə o birlərinə vermədiyi ləqəbi verirlər. Onu necə çağırırdırlar? Əbul Məsəkin. Miskinlər atası. O illər ərzində o kəsiblara yaxşılıq edən sahabələrə o ləqəbi vermirlər. Az bir müddət ərzində bu adam onlara necə yaxşılıq edirsə, o ləqəbi qazanır. Əbul Məsəkin. Əbu Hüreyra r. deyir ki, Cəhər ibnəbi Talib hər gün, hər yeməyinin başında kasıbları görmək istəyirdi. Kasıblarla bir yerdə yemək yemədikdə rahatlıq tapmırdı. Yemək olmayanda belə onları çağırırdı, qabıları gətirib qoyurdu qabaqlarına. Baxırdıq ki, qab boşdur, lakin dibində biraz bal və digər yeməklərdən qalıb, barmağımızla onu sığırıb yalayardıq. Bu cür yaxşılığı eləyən insanlar, görürsüz 15 əsrdir ki, dillər əzbəridir. İkinci misal, o da cənnətlə müjdələnmiş sahabələrdən biridir, Abu Ubeylə ibn-i Cərrah, radiyallahu anh. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, hər bir ümmətin əmini olub, ən etibarlı şəxsi. Əmin, ən etibarlı şəxsi demək. Mənim ümmətimin əmini əniyyətibar olasın. Əbu Ubeydə binəcərrahtır. Radiyə Allah anhum. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Mənim ümmətim. Peyğəmbər s.ə.v. ümməti nə boydadır, bilirsiniz? Cənnətdə 120 cərgi olacaq. Cənnət əhlinin sayı, əhalisi. 80-i müsəlmanlar olacaq. Cənnətin 3-də 2-si müsəlman olacaq. O üçdə də 2-nin içində onların hamısının ən etibarlısı Abu Ubayd evinin cərrahdır, radiyallahu anh. Adam peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir yerdə bütün döyüşlərdə iştirak edib. Əbu Bəkr radiyallahu anh, dövründə bütün döyüşlərdə iştirak edib. Ömər radiyallahu anhu dövründə Şamı fəth edir. Ömər radiyallahu anhu da təyammadan ona kömək göndərir. Pul Dinar dirham göndərir ki, xərcləsin. Köməkçisi aparır, verir, qaydır gəlir. Ömər radiyallana dir, verdinmidir, bəli. Neyinədir? Deyiriz ki, ağzını asmadan bizə tapışırdı ki, aparım bunu. falan fulan fulan yerdə kəsib olaraq paylayın. Özünün içində götürmür. Məqsədi ali məqsəddir. Ali məqsəd. Allahın kəlməsini ucaqsın və onun sayəsində cənnətə qazansın. Ömər radiyallana gəlir Şamaq. Şama gəlir, bu sahabə ilə görüşür, deyir ki, gədək, sənin evində oturaq, dərddəşək. Abubəyd Əbn-i Nəcərrah, radiyallahu anh, deri, mən səni kədərləndirmək istəmirəm. Gəlirlər, burada oturaq, burada söhbət edək. Deyir yox, gədək sizə. Evini görmək istəyir. Deyir ki, deyirsən gədək. Gəlirlər evinə, o otağın Beşdə bir hissəsi olur onun daxmazı. Beşdə bir hissəsi boyda. Ömr radiyalarına içəri girir, baxır evdə, heç nə yoxdur. Bir çörək qabıdır. Bir su uluqudur. Bir də yerdə həsir, torpaqın üstündə həsir. Bir də qılıncı qalxanır. Deyirək, bu beydə, hanı sən əşyaların? Axı, sən bu diyarın əmirisən. Deyirək, əmir əl -müminin gördüyü ilərin mənə kifayətdir. Deyir, səni yeməyə bir şeyin varmı? Deyir, var, əlbəttə. Allah şükür, Allah mənə bol ruhuzu verib. Qalxır, çöləq qabını gətirir, qoyur qabağını. Vuru çölək elər. Ömrə rədiyə allahına çöləklərə baxır və başlayır ağlamağa. Deyir, yəmələr məmin, mən sənə kədərlənəcəyini demişdim, axı. Amma mənə görə kədərlənməm. Mənə bir qarın yemək bəs edir, mən bunun üçün yaşamıram. Bizim hamımızın ali məqsədi var, onun üçün yaşayırıq və Allah da bizə onu nəsib edəcək. Bilirsiniz, axı, kim kimi sevirsə, onunla bir yerdə həşr olunacaq. Kim o vəzifəlləri, pulluları, varlıları məhz onların imkanına görə sevirsə, onlarla dərabər həşr olunacaq. Kim kasıb möminləri onların imanına görə, onların sünnə yaşadığına görə sevirsə, onlarla mərabər həşr olunacaq. Hətta elə olacaq ki, zəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəklər, bir qismi keçəcək, digər düşəcək zəhənnəmə. O keçənlər ki var, cənnətə girəndə görəcəklər ki, onlarla mərabər gələn qardaşları gəlmədiyik. Demək, cəhənnəmə düşüblər. Yalvaracaqlar Allaha ki, ey Rəbbim. Onlar da bizim qardaşlarımızdır. Biz həmişə bir yerdə olmuşuq. Bir yerdə namaz qalırdıq. Bir yerdə oruç tuturduq. Bir yerdə həd ziyarətinə gedmişik. Onların da günahlarını bağışda. Allah subhanahu ta'lə deyəcək, gedin, tanıdıqlarınızı cəhənnəm odundan çıxarın. Onlar da gedib çıxaracaq. Həmin o cəhənnəmdən çıxanlar mələkilərə deyəcəklər. Bizə kim şəfaətçilik elədi? Peyğəmbərlərmi? Siddiqlərmi? Şəhidlərmi? Onlar da cavabında deyəcək xeyir. Sizə, sizin sevdiyiniz dostlar kiminlə oturub dururdunuz Allah rızası üçün? O, müəminlər şəfaətçilik etdi. Odur ki, qardaşlar, kiminlə oturub durduğunuza fikir verin. Bu sahabələr O, kasıb təbəqəni seçirdi, onlarınla oturub dururdu. Onlarla dostluq edirdi ki, onların duaları bəhs edirdi onlara. Və nəhayət sonuncu misal, üçüncü misal, bu da çox mühtəşəm sahabədir, Səab ibn Əbi Vəqqas, radiyallahu anhu. O sahabə ki, həm döyüşkən idi, sərras oxatırdı. O qədər sərras oxatırdı ki, axıqda Peyğəmbər s.a.v. ona deyir, atam, at, anam, sənə qurban, at, vuralara. Həm varlı idi, var dövlətindən Allah razı olsun, xəzliyirdi kasiblərə. Cənnətlə müjdələnmişdi. Hər tərəfli adam üstün idi. Yeganə adam idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ona üçün duadır demişdi. Allahum saddi bilisa edin ihdī'a. Allahum sadd nə vaxt sənə dua etsə, onun duasını qəbul edə. Şad ibnə Vəqqas rəziyallahu anh Əli ibnə Təlibin rəziyallahu anun xilafəti dövrünə qədər yaşayır. Bir dəfə də olsun. Allahdan dünyanı istəmir Həmişə İslamın rifahı üçün dua edir Həmişə Belə bir sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında Fəxirlə deyir ki Ya Rasulullah Biz kəsib qardaşlarımızdan üstünük Onlardan daha çox Savab qazanırıq Çünki biz malımızdan Allah yolunda xərcləyirik Səad radiyallahu anh Öz iddiasında Haqlı idi Niyə? Böyle bir hədis var. Kasıblar gəlir Peyğəmbər s.a.və deyir ki, varlı qardaşlarımız bizdən çox sababı qazanır. O da onlara zikirləri öyrədir. Bir, bir daha gəlirlər ki, varlı qardaşlarımız da bu zikirləri öyrəndi. İndi onlar da o zikir edir. Yenə biz onlara çata bilmirik. Sababda onları keçə bilmirik. Onda nə deyir Peyğəmbər s.a.v? Zəlikə fadlullahi utihi mən yeşə. Bu Allahın lütfüdür. Onu ancaq istədiyinə verir. Səhəd fikirləşir ki, bu lütfu Allah ancaq varlılara bəxş edib, o da onlardan biridir. Lakin bu söz varlı və kəsib tabəqənin arasında ədabətə gətirib çıxarır deyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dərhal bunu qarşısına alır. Qoymur ki, varlı müsəlman kəsibin yanında özünü tasa. Qoymur. Bunu əvvəzdən bu qapını bağlayır və görün nə deyir? Deyirək səhəd, məhər sizə Aranızdakı kasıb möminlərin duaları sayəsində zəfər, qələbə, ruhusu qəxş edilmirmi? Bundan nə nəticə çıxır qardaşlar? Varlı öz varından kasıba xərclədikcək, kasıb ona dua edəcək, onun var dövləti artacaq. Varlı ona yuxardan aşağı baxdıqsa, onu yaxına bıraxmadıqsa, ona xeyr dua diləməyəcək, ən yaxşı alda. Bəzəndə bədd dua eləyəcək. Və hər iki tərəf məhv olacaq. O bina, Peyqəmbar s.ə.v. göstərdiyi birləşməyəcək, möhkəm olmayacaq. Bu iki təbəqə arasında bağlıq qör Odur ki, bu təbəqə, bu təbəqəyə əl tutmalı, bu təbəqədə o təbəqə üçün dua etməlidir. İndi biz nəyin şüb müşahidə edirik? Müşahidə edirik ki, məsciddə bir dəstə bu tərəfdə dayanıb, öz arasında söhbət edir, baxırsan ki, bu varlıların təbəqəsidir. Bunu görəndə adamın ürəyi axırır. Və yaxud hansısa bir kəsib. O, biri kəsib qardaşlarına salam vermir. Mömin qardaşlarına salam vermir. Ancaq fasik, varlı müsəlmanın qarşısında gəlir. İki qat əylir tutur əlindən ki, qardaş necəsən, keyfin halın necədir, nə vaxt lazım olsa mənə zəng elə qulluğunda hazıram. Kəsib qardaşı xəstələnir, onu ziyarət etmir. Varlının biraz burnundan su axır. Qasa qasa gəlir ki, xəstələnmirsən, nə lazımdır? Və ki, yedim sənin üçün dərman alın. Kasıb qardaşın valideynini vəfat edir ki, ona zəng edib başsağlığı vermər. Varlının bir yaxını vəfat etdikdə, cənazədə laq başda durur. Belə misallar o qədər səkmək olar ki, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, müsəlmanlar arasında bir qisminin, hamısını demirəm, bir qisminin sevgisi, Allah rizası üçün yox, maraqa görədir. Odur ki, Allah s.ə.v. bu cür nəsinə heç vaxt xeyr bərəkət nəsib edən deyil. Yalnız Allah rizası üçün olarsa, Allah ona xeyir, bərəkət nəsib edər. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün sahabələrinə sual verir. Sizlərdən hansı biriniz bu gün oruz tutub? Ham susur heçə səva vermir. Yalnız Əbu Bəkrə qalan Hansı bir niz xəstə qardaşını ziyarət edib? Yenə ancaq Əbu Bəkr deyirmən. Hansı biriniz cənazədə iştirak edib? Yenə Əbu Bəkr rəziyallahu Və hansı biriniz kasıba yemək verib? Yenə Əbu Bəkr rəziyallahu anh deyirmən. Rasulullah sallallahu deyir: Hansı bir müsəlmanda bu 4 xislət gün ərzində cəm olarsa, cənnətə girər. Demək, bu hədis Əbu Bakır radiyallahu anh üçün xasdır. Əbu Bakır artıq cannətlikdir. Yerdə qalan müəmmənlər üçün isə umumi olaraq. Kim bu dörd xüsrəti özündə cəm edərsə, o da cannətli olar. Nəhayət, vayaq dediyimiz ayənin üçüncü tərəfi gəlir. Allah s.ə. deyir, qəlbini bizi anmaqdan qafil etdiyimiz Nəfsinin istəyinə uyan və işləri səmərəsiz olan kimsəyə tabi olma. Onunla oturub durma, ona uyma, onun istəyini yerinə yetirmə. Bu da bir meyərdir, qardaşlar. O adam ki, Allahı yad etməkdən qafildir. Oturub durursan, onunla görürsən ki, bütün günü ancaq dünya işlərindən danışır. Allahı yada salmır. Nəfsinin istəyinə uyur. Zinaya meyillidir, içkiyə meyillidir, günah işlərə meyillidir. Nəfsinin istəyinə uyur adam. Bir də gördüyü işlərin heç bir faydası yoxdur, səmərəsizdir. Bu, insandan uzaq ol. Belə insanlardan uzaq olun, çünki onların sizə heç bir faydası olmayacaq. Bu meyyar Allah subhanət hələ bizə qoyur. Eyni ilə də hədistə Rasulullah s.a.v. bizə gözəl bir meyyar qoyur. Səhabələrinə deyir ki, sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? Səhabələr bəli deyəndə Rasulullah s.a.v. buyurur, dedikodu yayanlar, dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Bu üç alamətdən, üç xislətdən birini kimdə görsəz, o insandan uzaqdır. O insan sizin imanınızı azalacaq. Görsəniz ki, dedikodu yayar, səninlə dostunun arasını vurmağa çalışır. Və ya təmiz adama şər yaxır. Bilin ki, o adam müsəlman olsa da müsəlmanların ən pisidir. Bu gözəl söhbətimizin sonunda Peyqəmbərimizin sallallahu aleyhi və sələmin bir hədisi ilə son vermək istəyirəm. Demək, İmam Tirmizinin Rahiməhullahın sünənin əsərində rəvat edilmiş hədistə deyilir ki, Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin demişdir, Bir gecə Rəbbim mənə belə buyurdu. Ey Muhammed! İstə, sənə istədiyim veriləcək. Peyğəmbər s.a.v. həmin vaxt Rəbbindən doqquz şey istəyir. Əvvəd onun istədiklərini öz dilimizdə deyəcəm size. Sonra isə o necə dua edibsə hamımızın adından Allaha o cür onun bizə etdiyi, onun bizə öyrətdiyi dua ilə dua edəcəm. Rasulullah s.a.v. dua edir, deyir Allahım, səndən yaxşı işlər görməyimi, pis işlərdən çəkinməyimi, kasıbları sevməyimi, məni bağışlamağını və mənə rəhm etməyini, hər hansı bir gövmə bəla göndərmək istədikdə, o bəla mənə toxunmazdan qabaq canını almağını diləyirəm. A, belə, sənin sevgini və səni sevənlərin sevgisini qazanmağı və bir də sənin sevgiyə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi səndən diləyirəm. Ərəbcəsi isə belədir. Allahumma inna nes'aluka fi'l al-khayrat və tark al-munkarat və hubb al-masakin və an taghfir lana və tarhamana və idha aradta fitnet qawmin fatawaffana ghayra maftunin və nes'aluka hubbək وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحانك اللهم وبهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك